S.I.K. Nies Radio Aktiel Goeie naand en a hartelike welkom by S.I.K. Nies Radio My naam is Corrie met ons Aktiel program Gisteravond het ons geluister na André van Sagie met sy opname oor selfbeskikking Vanavond luister ons na deel 2 maar eers gaan ons hoor wat sê Frans Kronje van die Esa Instituut van Rasse Verhoudinge. Voor ons daarby kom eerste een stikkie muziek, hier steens Jordaan met hande. van my Waar het ek die twee handen gekry Kijk die handen die die twee handen van my Die handen raak oud maar is nog nie fout met die handen van die oman ja nie Kijk die handen die, Hulle het hard gewaak. Doot maak die, kan bitte nie kek. Ek kyk die hanne die, hulle te lang gewaak. Die is hard, die hanne kan slid, die hanne van een ou ouw Janie. Van my Was mos nooit vol geld Hier loop die toekomst van my Ne spijkies der die A Ek kyk die handen van my Alle ken net nie geld Klop aan die deur Is net vol veere Die handen van Omaniannie die handen die die handen van my in my jonge dag het hulle lekker gekry ek kyk die handen die, die twee handen van my die aare geel, het hulle gestreel, die handen van oomania nie Die van die Oman Jandi Oman Jandi Tens Jordaan met Hanne Jy is ingeskakel by S.I.K. Niese Radio sam met Corrie Ek is baie opgevonden vanavond Op ons Facebook blad is daar een splinternieuwe skakel, wat het so my baie makkelijk maak om samen met ons te keier by SHK Nies Radio. Heel boel by Facebook blad is daar een skakelkie wat lees radio. Klik daar op en jy is direct ingeskakel op die radio. Ook rechts op die blad is daar een applicatie vir SHK Radio. klik daar op en keir lekker saam met ons. Dit behoort op al die formate te werk, of het nou cellfoon is, rekenaar, Android, tablet. As dat probleem is, laat weet ons, daar is ook een funksie, wat jy heerlijk saam kan gesels, en jou mening kan lig, versoeken kan aanvra, of selfs ons vertel, wat jy graag wil hoor, op SAIK NESE radio, as jy op die applikatie klik, dan is jy op een kamerkie, waar jy met ons kan gesels. Baie makkelijk gemaakt, om met ons te keir vandag. Die eerste artikel, waarna ek vanavond kyk, is artikel, dier Frans Kroenje, van die SA Instituut van Rastverhoudinge, wat in netwerk 24 verskyn het. Daarnaast, like André, sy opname oor selfbeskikking deel 2 speel, maar kom ons kyk wat sê Frans Kroen hier. Die ANC is speelrecht het op pad na communistische staatsbestel waarin ons volk en alles wat vir ons heilig is ten gronde sal gaan en daarna daad vernietig moet word om die plan deurgevoer te kry. Kom ons wees nou vanmiddag brutaal eerlik met mekaar hierdie gereelde en uitputende praatjes van hylle sal dit nie waag nie, ons sal opstaan en terugbeklei is precies dit Facebook praatjes. Daar was gister 10 maal sterker standpunte oor Hannes Enelbrechtse plaasing oor die springbokke, as wat daar nog ooit was oor die plaasmoord of oor die saamtrek. Ons is eenvoudig te lam om op te staan en actief mee te help aan dit wat die enigste optie is, om selfbeskikking te bewerk. Ons is nie bereid om leiding te neem om van huis tot huis in ons wo woonboer te gaan en mense te mobiliseer nie. Ons sit en wacht vir iemand anders om het te doen. Ons het lui, rugratloos en lam geword, omdat dit gerieflik is. Ons denk ons doen ons deel as ons net so paar kies elke paar daas sê, wat dis te laat, daar is niks verder te doen nie. Maar wat jy moet doen is die volgende. Geen wonder ons is op een laagde van moedeloosheid in ons volk nie. Ons breek mekaar sy moed af. En wanneer dit te laat is, wanneer die revolusie afgehandel is, en ons bejone van een communistische staat is, en ons huise en plaase en reigoed genationaliseer is, In ons in precies enerse woonstelkomplekse ingeforseer is. Dag en nacht die staatpolisie topgehou met een skrikbewind, ons prachtige kerkgebouwe, omskip en staatsbordele en ons kinders geïndoctrineer om te haat wie en wat hulle is. Dan slet nie meer help om te sê, as ek maar opgestaan en gehelp, saam bekleid om weg te kom onder daar die bewind nie teen daar die tijd moet ons maar gewoond wees daaraan om mekaar komruid te noem en nie vraag te vraag as jou man of sien in die nacht weggesleep word en vir 20 jaar sonder verhoor in tronke aangehou word nie. Want dit is die realiteit van communisme. Wat in die artikel geskryf staan is die mening van een bekwame en gesiene man wat nie altijd bekend is vir sy konservatieve menings nie gaan dik goed na daar oor. Tien van al die chaos, blei die ANC vast beslote om sy revolusie te voltooi. Bij onlangse beleidskonferensie het president Jacob Zuma dit recht uitgestel dat het die doel van sy partij is om in Zuid-Afrika ‘n communistische diktatuur te skep as die onvermeidelijke slotsom tot sy showet geïnspireerde Nationaal Demokratische Revolusie, NDR. Selfs betogers wat die afgelupe week die dere van die parlement wat afbreek sal nie genoeg wees om die partij se koers te verander neem. Ons sal dikwels gehoor dat die regering nie sulke dinge sal doen nie, weens die ekonomiese skade wat dit in Zuid-Afrika sal aanrig. Dit is naïef. My collega Dr. Andrea Oanthea Jeffrey het die volgende oor die NDR geskryf. Die NDR biedt volgens die SAKP die rechtste pad na een socialistische en dan communistische toekomst van Zuid-Afrika. Oor die algemeen glorie ANC dat hy nou genoeg beheer het oor die politie, leer, staatsdienst, rechtbank, media, saakondernemings en ander meningsvormers het om te kan voortgaan met radikale ekonomise transformatie in hierdie tweede fase van die NDR. Wat ons verstom, is dat baie, dat baie ontleders dit ontken. Hulle glo eenvoudig nie die woorde wat hulle van die ANC hoorde nie. Die onweerlegbare bewijse van die communistische aanslag kan nie te min ooral om ons gesien word. Die aanval op die media en voorgestelde mediatribunaal is recht uit die communistische handboek. Die bemachtigingsbeleid word gebruik om die autonomie van die private sektor te vernietig en die saakengemeenskap tot volkome afhankelijkheid van die regerende partij te doong, precies in enige communistische gemeenskap. Die motie om privaat skole te vernietig en die machte van skolebeheerlikame te beperk is daarop gemik om ons kinderse siele te versmoor en hulle tot verstandloosie eenvormigheid te fatsoeneer. Die aanval op die rechtbank is een poging om enige beheer oor die macht van die state verhoed. Enkele voorbeeld van die voorgestelde grond hervormingsbeleid is gerig op die beëindiging van private eindomsrechte en om die hulbehoovende landelike gemeenskap totaal afhankelijk van die regerende partij te maak, soos dit nie geval met die Sowjet en nie was. Waarom word die aansien nie gegloon nie? Ons tal dikwels gehoor dat die regering nie silke dinge sal doen nie, weens die ekonomische skade wat dit in Zuid-Afrika sal aanrig. Dis naïef, Die ekonomise skade sal eenvoudig voorgehou word as bewys van die private sektorse weerstand tegen transformatie, op grond waarvan al hoe meer mag aan die staat toegeseesel moet word om dit te beheer. Uiteindelik sal die staat so machtig wees dat wanneer gewone mense besef hoe hulle gemanipuleer is, daar niks sal wees wat hulle kan doen om dit te weerstaan nie. Kijk niet hoe het die ANC leiers die afgeloope week in die parlement gesit en handig geklap. Selfs al het die minister van Finansies vir verduidelik hoe die ekonomie tot niet gaan en die oorverdovende knal van skokgranate by die dedere hoorbaar was. Die ekonomische achteruitgang van suid afrika koal hulle glad neem. Ander mense sê die ANC verstaan eenvoudig nie wat er skade hulle veroorzaak neem. Hulle weet met ander woorde nie van beter nie. Maar dit is weer eens naïef. Hulle beleid is gesofistikeerd en met groot bedrevenheid geïmplementeer. Kyk maar net na die mag wat hulle oorzaak ondernemings, boere, journaliste en rechters het. Moe nie dan twyfel dat die ANSI precies weet wat hulle doen nie. Hulle is deskundig is, met waarmee hulle bezig is en hulle weet precies waar hulle op pad is. Kom ons luister na nou want jy is boer dier Adam Tas. Mag het waar Mag het goed gaan met jou En mag jouw schaapen Begaan jakkelsjaag Mag jouw boeren Silo's boog En mag jouw pomp met water Wek, mag jouw cruiser Lig op brandstofvies Mag jouw wenings Altijd rechtopstaan Mag jouw vrie van zelf Genees Want jezus boer my lens for you yes was Thanos all so beautiful is a puzzle is the rent to lie and no one knew die hand von wo but all is the light so my when die hilft du is du when die hilft du Dann in Morfur isch en warkt toti vilosack dann aus a blattland sterb mach i ufwacht a bum krumrig dra wat hungern dorch net zu gicke für i Your help boom, you help my veins for you. Jesus Father, I fall on you. Is a puddle still rings life. Your gloom me hand from boom. But I was still not so much. When your help boom. Yeah yes. Jy is bier, jy is bier. Mag jy vakantie hou as jy klaar is, met jou huisie by die seer. Waar jy soeby kieris kan kry, as jy moog is van oor. The blossoms the rain to light It flew in the bamboo But all is real not so much In you but you have you You is you But you have you Adam Tas, want jy is boer. Ek wil net noem, hierdie naweek is daar een meseskou, die bouwabab meseskou in Pretoria. Dit is die baarde van ons eie mense, ondersteen asjeblief. Dit is van die 30ste oktober tot die 1 november. Dit is handgemaakte jachtmese. Ondersteen die skou, dit sal net een plesier wees om al hierdie mense te beskou. Neem jy uit vir eten. Die bouwabab traditionele mense skou. Vanaf vrijdag, 30 oktober, tot zondag 1 november, by die safari koeikerij Linwoodweg, Pretoria. Bel etien by 074-538-4508 Of handie by 082-782-2671 Vanaf vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november Die bouwabab traditionele meseskou By die safarikwekerij Linwoodweg Pretoria Vanaf vrijdag Jy is ingeskakeld by S.H.K. Nies Radio. Ons luister na Katja met een glasje op Jan. Daarna spiel ek die tweede episode van André versagi oor selfbeskikking. nie, die soldaten op my troes, dit was die janseskul, dit was die kooise skul, so kom ons drink nou, a glasie en sê vir my hoe gaan die boere volk in sy volkstaat oor die wegkom sonder swart arbeid my ou vriend weet jy die swart arbeid het ons nie nodig nie gaan kyk in Orania vir meer as 25 jaar het hulle daar al sonder een enkele swart manse hand hulle arbeid verricht want die wit man het genoeg verstand in sy kop om hande arbeid uit te skakel dier middel van mechanisatie, dier middel van machinerie. Ja, daar die selfde wat het nou recht gekry het, om elektrisiteit met sonpanele en met die scheiding van waterstof en sierstof met die 3 liter waterkies Maar 'n kragstasie wat vir 6 huise voorsiening kan maak teen 'n half miljoen rand. Dit is die potensiaal waaroor ons boerevolk beskik. Ons het nie die zwaard arbeid nodig nie Want ons eie mense sit in plakkerskampus onder werk Omdat hier die regering van Suid-Afrika besluit het As jou vel nie wit is nie Dan sal ons nie vir jou werk gee nie Dan sal jy nie in die staatsdienst werk nie Dan sal ons nie geld vir ontwikkeling vir jou beskikbaar stel nie Vir die Chinees ja Die Chinees word geacht ‘n zwart man te wees Weet jy Weet jy dat jy Een wit boer in Suid-Afrika het nie Eers die rechte van ‘n Chinees In hierdie land nie Weet jy dat die regering In hierdie land Een dierse lewe Hooracht as die eie Weet jy dat die mo Moord op Wit mense nie 'n prioriteitsmisdaad gemaak word in Suid-Afrika nie. Maar genoeg gestop, dit is 'n prioriteitsmisdaad. Witman! Boer sien, jou leven is nie vir die ANC werd, wat er in Nosterse leven werd is nie, hulle soek jou nie hier nie, daarom, as daar een staat, moontlikheid is, moet ons dit aangrijp met albei hande. En nou kom die mens en sê vir ons, hier is die eis van die boere, of hier is die eis van die Afrikaners, my volksgenoot ons het nie daar die liekse om in hier die laat uur van ons bestaan, om in op hier die waar ons moort in die oorstaar, op hier die waar ons gehad word door die regering, door 75% van die mense wat gestem het, ons het nie daar die liekse om nou onder mekaar te strij, wie is een boer en wie is een Afrikaner en wie is gerechtig om een boer genoem te word en of die bestaan van boere Afrikaners mootlik is en of dit nie mootlik is nie dit gaan nou om oorleving dit gaan nou om een vrye staat as u verkies om ter wille van die naam boer of terwille van die naam Afrikaner in hierdie Zuid-Afrika van vandag achter te bly. Wees, wees vry, neem die vrymoedigheid en bly hier. Noem my wat die wil, noem die volk wat die wil, maar ons wil as kinders van die allerhoogste, a stik grond he, waar ons hom kan gaan dien, en waar ons op die skrifse beginsels oor ons kan regeer, Dit is waar ons wil wees. Dit maak in die saak wat jylle ons noem nie. Die grootste eer wat hy ons kan aandoen is om vir ons kinders van die allerhoogste te, te noem. Dit is die naam waarop ons trots sal wees. Ja, ons is boere omdat ons al vir bitterlang jare sedert ses, 1652 in hierdie land is... Omdat ons in 1852 en in 1854 die republieke van die Oranje Vrystaat en van die ZHR gehaad het. Ons verkies die naam Boere. Ek gee nie om as Ellen Boesak om een Afrikaner wil noem nie, maar Ellen Boesak, jy, Is nie een boer nie Jy is nie een Afrikaner nie Jy is nie een boere Afrikaner nie Jy is nie assimileerbaar in ons geledere nie Jy is nie welkom in die volkstaat nie Ons het nie die vreugde en die vryheid Om nou te stry oor beselachtige klein beginselkies As ons een stuk grond kan kry Waar die allerhoogste die koning is En waar ons sy kinders is Wat hom net vryelik wil dien Hom wil eer, sy naam wil groot maak En ons voortbestaan wil verseker Door ons harde werk en ons geld wat ons verdien wil aanwendt tot ons eie mens is voordeel nie. Nou kom daar mense wat sê, nee, ons is nie bereid om steen te gee aan die Boere Afrikaner Volksraad nie, want namens wie praat hulle? Hulle dan 36.000 mense wat, vir, wat deel geneem het aan die verkiesing? Ach, in alle respect en eerbied moet ek vir u vraag, wat er ander organisatie het hier die hoeveelheid mense op skrif, wat vir die regering kan sê, hier, hier is die mense namens wie ons praat, as ons ons beeiver vir een volksraad. Daar is nie nou tyd, Om te besluit, wie is die grootste en wie is die belangrikste nie As iemand groter en belangriker is As wat die hemelse vader vir ons is Laat hy een toe gaan Ons soek om nie en ons geledere nie Hy moet weggaan, ons wil om nie he nie Want daar is net een God En hy is groot en hy het vir ons voorgeskryf Om nederig te wees Hy het vir ons geleer dat hy sy disciples' voete gewas het. Maar nou kom mense. Mense, wie se eer vir hulle belangriker is, As a stik grond waarop ons die koninkryk van ons schepper kan verheerlik Mense, jylle is nie welkom in die volkstaat nie, ons wil jylle nie daar heen nie Gaan met jou eie eer en gaan met jou eie naam En die biekie selfrespekt wat jy nog mag oorhe, gaan weg, gaan Ja, laat jou self opneem in die nieuwe Suid-Afrika of hardloop na die buitenland toe. Maar iemand wat nie die allerhoogste heel eerste stel nie, is nie welkom in die volkstaat nie. Hy moet wegblij want daar sal net Een koning wees en hy is die belangrike en is as hy nie kan nederig wees soos wat die sien van die mens vir ons op aarde geleer het nie, dan is hy nie welkom daar nie, dan wil ons hy nie daar heen nie, dan is hy soos die heidene uitgebann uit die grense as hy iets groeters gedoen het as die boere Afrikaner volksraad as u meer gedoen het om een onderhoud by die regering te kry dan kan u die stem dik maak As die regering vir jy gesê het, hulle is bereid om met jy te praat, dan kan ons luister vir jy, maar daar is nie iemand nie, dit is slechts die Boere Afrikaner Volksraad, wat nou die uitnodiging gekry het, en daarom is ons onder die verplichting om dit te steen, as ons die vooruitzicht stel, om oor onself te regeer, onder die koning, wat die skepper van jemel en aarde is. Op die begrafnis van Eugene Ter Blanche het die predikantoom in die verdiede wanneer gesê Die boer is ook maar net een mens Hy het gesê dat Eugene Ter Blanche nie engel is nie maar dat die seen van die mens nie aarde, geko aarde toegekom het om te sterf vir engele nie maar vir sondaars en daarom Daarom moet jy weet As een van hier die manne van die boer Afrikaner volksraad Nie gins in die oog vind nie Dan moet jy dalk Dalk eers die bak uit die eie oog gaan haal Voordat jy die splinter in sy oog soek Daarmee sê ek nie dat hulle nie fout het nie, daarmee sê ek nie dat hulle onkreekbare karakters allemaal het nie. Ons moet wegkom van mense verheerliking, ons moet wegkom daar vandaan dat ons vir mense wat leiding neem en wil maak, Daar bestaan nie een sonder sonde nie As die men nie gaan glo nie gaan lees Self in die skrif in 1 Johannes 1 vers 8 Daar staan dat as ons sê dat ons nie die sonde het nie Dan maak ons ons hemelse vader tot leenaar Ons is allemaal sonders Maar dit, dit skwalificeer niemand om leiding te neem nie As hulle broederbonders is of vry messelaars is en hulle kan vir ons een volkstaat gee, een staat waar ons ons hemelse vader kan dien, laat hulle dit wees, ek het selfs vir die voorheen gesê, as die heiden vir ons so een staat kan gee, waar ons ons God kan dien ongestoord, dan wil ons dit hee, ja, ons wil dit hee. Ek kan toch nie besluit, Omdat die bedelaar langs die pad vir jy 200 rand aanbied Dat jy nie sy geld wil heen nie Dit gaan toch mos nie oor die bedelaar nie Dit gaan oor die 200 rand As jy te dom is om dit te gebruik Ja, geed dit dan vir hom terug Hy het mos nie vir jy voorskrifte gegee Oor wat jy daarmee moet doen nie Dit staan jy mos vry Net so staan dat ons vry om in die boere staat in die volk staat te gaan doen wat ons graag wil doen Dit staan vir ons vry om daar een wet te maak wat sê dat ons gaan toesien dat die witman werk het, dat ons werksgeleentede wil skep Dit staan vir ons vry daar om een wet te maak wat sê dat die heiden nie hier burgerschap mag kry nie dit is moos die basis, die fundament van ons volk nog altyd gewees en dit is waarop ons staan. Ja, nou skiele kom daar mense en sê, maar wat van die mense buiten die volstaat grense, waar is die grense? My maat, jy kan mos nie besluit of jy ligreeling in jou kar wil he En of jy nie wil ligreeling he nie Of jy groot radio of een klein radio wil he As jy nog nie is die motor besit nie Kry vir jou die volkstaat en dan kan ons daar binnen besluit Waar wil ons ons grense heen schuif Maar as jy nie een stuk grond het waarop jy kan by mekaar kom en in die naam van die Himmelse Vader om die tafel kan sit en beraadslag as een volk saam. As jy nie daar is nie, dan kan jy nie verder besluit nie. Span toch om Vaders naam die osse voor die wa. Laat ons eers ons volkstaat kry, dan kan ons verder gaan. Die grense van een volkstaat word nie bepaal dier een onkundige man wat op die hoek van die straat sit nie daar is moos daarom een oordentelike wetenskapelike onderzoek nodig om te besluit daar is daar daarom een oordentelike onderzoek nodig Om dit waarop ons aanspraak maak Op historische gronde, op juridische gronde Op kulturele gronde Om al daar die dinge in aanmerking te neem Ja, die zwarte regering sal uiter aard wil He, dat ons ook die hoeveelheid van ons mense in acht moet neem Maar daarteen oor wil ons ook he Dat die grond wat reeds in die besit van die wit man is Dat dit ook In ageneem moet word Wanneer ons kyk na die oppervlak Daar is een biologiese benadering Wat uiteraard ook oorweging sal geniet En dit is Dat ons moet gaan kyk Waar die meerderheidsbesetting Van ons mense tans is Waar die meerderheids Van ons mense is Ten opzichte van grond Natuurlijk kan ons nie verreel Uh, Voor die me, vir die regering sê ons is tevrede Om daar in die middel van die karoo waar niks is Waar daar nie is water is Om daar die stikkie grond te vat Voor een volkstaat nie Net soos wat hulle vir jare Vir eeuwe hier woon Woon ons ook vir eeuwe hier Ons moet gaan kyk na besitreg Ons moet gaan kyk na besetting Net hierdie studie alleen sal minstens een jaar neem om af te handel. Ek kan nie verwacht dat hierdie studie gedoen moet word door een onkindige persoon wat sy duim suig en besluit is vir hom lekker om die volkstaatsgrense op die rante van die dorp te maak waar hy woon nie. Natuurlijk sal elke lid van die boerevolk in ageneem moet word en uiteindelik sal daar moet besluit wort, wat er gedeelte, maak ons aanspraak op, wat er gedeelte, is die Suid-Afrikaanse regering bereid, om af te staan, en dier bemiddeling en ooreenkom sal dit, bepaal moet wort, maar ons kan onmoendlik nie, nou, nou, Dat ons nog nie as een volkstaat het nie Sê ons ondersteen nie die gedachte nie Bloot omdat die, omdat die grense nog nie bepaal is nie Ons kan nie uitstel nie Ons moet dit nou doen so gauw as moendlik U weet dat die grondgryp eise van een malema En die landbouw geledere al bezig is om opsla te maak hy weet dat die A en wat die regering self is, dat hulle nou al gekom het en gesê het, dat die werker wat vir 50 jaar daar gewerk het, of vir 40 jaar daar gewerk het, gerechtig is op 50% van die eienaarskap van daar die grond. Ons moet nou die geleentheid vir een volkstaat aangryp en ons moet nou hier die geleentheid diervoer so vinnig moendlik voordat die ANC verder dier Malema gedrukt word om ons met niks aan ons basse uit te gooi uit die grense van Suid-Afrika om vir ons te vermoor soos wat het in die rest van Afrika ge gebeur het nie. Suid-Afrika is nie een unieke land nie soos wat die rest van Suid-Afrika vasteland van Afrika behoort het aan die ander volkere in die Europese lande en hulle daar uit, uit, uit uitenlik verdrijf is so is uit Afrika ook maar net in Afrika land waar die witman man uiteindelik uitgedreif word, en net vir die kennisname en die nie dit nie kan onthou nie, in elke land in Afrika is die witman op streep vermoor, voordat hy uit verdreif is, Zuid-Afrika gaan geen ander uitkom sê, geen uitsondering wees op hierdie reel nie, Zuid-Afrika is ook maar net in Afrika land, en as ons nou kan grense trek waarbinnen ons uitkom, eie politie het, waar binnen ons ons eie beveiligings kan hee, en op grond waarvan ons ons eie kultuur kan uitlewe en ons eie God kan aanbid, dan moet ons hier die geleentheid aangryp. Dankzij die pers, dankzij die media, en die begrip van volkstaat in die Toppe van ons mense Al verander na karavanpark Na ‘n een stikkie grond Door in die karoo waar die droogte nie einde het nie Ons is mos nou ook daarom nie onnoosel nie Dis moos ons mense wat die dorpe en die stede in Suid-Afrika ontwikkel het en moet vir my kom vertel, dit is ontwikkel met swaard arbeid nie want elke arbeider wat gewerk het, het vir elke dagse werk, het hy sy geld gekry Die dorpe met hulle infrastruktuur word deel van die volkstaat Iemand noem dit nou die dag dat ons dit een vaderland moet noem Hier daar is een volkstaat sodat. die etiket wat om die nek van volkstaat gehang is Toch net kan wegkom Natuurlijk gaan ons ons eie bestaande krachtstaties En daar die volkstaat he Natuurlijk gaan ons ons eie besproeingsschema's en damme En daar die volkstaat he Natuurlijk gaan ons ons eie landbouwnavorsing daar doen Natuurlijk gaan ons ons eie nuivere en industrie he Ja daar sal ontwikkeling wees, ons sal ons eie aandele beurs hee, ons sal elke type van infrastruktuur in daar die volkstaat hee, natuurlik sal ons nie tevrede wees met een volkstaat waar binnen daar nie myne is nie, bestaande hospitale sal deel uitmaak van hierdie volkstaat, waar ons in hierdie volkstaat natuurlik sal ons hierdie hospitale weer terugbring na die standaard waarin ons gewoond was na die eerste wereld standaard Daar sal klinieke wees Ja, natuurlijk sal ons bepalings het In opzichte van burgerschap Wie daar een burger kan word En wie nie En wie sal stemrecht hee En wie sal nie Natuurlijk het die ANC ook vir ons geleer Dat daar rechtstellende actie moet wees Want hy het vir ons geleer In een staat wat aan die zwart man behoort kry die swart man voorkeur, dan moet ons in die volkstaat ook maar as die staat behoort aan die wit man, moet ons ook maar vir die wit man voorkeur gee. Ja daar sal BEE in die nieuwe volkstaat wees Maar hierdie keer sal dit staan Verblanke, ekonomiese, elevasie. Ons sal die witman ophef in daar staat Ons sal vir die witman sorg Ons sal vir die witman werk gee Ons sal vir die witman daar so ontwikkel en opleiding gee Weet die wat is die moontlikheid van so'n volkstaat? En daar die volkstaat kan ons ons hemelse vader ongestoord dien en daar die volkstaat kan ons die heidene verban en daar die volkstaat regeer ons ons volgens die skrifbeginsels en daar die volkstaat sal ons ons eie eie volkse kleeterskole hee ons eie skole, ons eie wit Afrikaanse universiteit Natuurlijk sal ons ons eie bezigheidsomgeving in daar die volkstaat hee. Natuurlijk sal ons beweeg na die 16% ekonomiese groeikoers. En hier die staat, sal ons ons eie belasting vir ons volkse eie voordeel aanwend en sal ons met die toewijding en toegeweidheid en met die pligsgetrouheid die volkse geld aanwend terwille en tot voordeel van die volk. En hierdie volk staat sal ons mense werk hê want ons sal werk vir ons eie mense en voordeel en voorkeur gee aan ons eie mense ons sal ons eie staatsdiens hê wat die samenstelling van die populatie sal refleketeer soos wat ons nou geleer het dit moet gedoen word Ons sal die perfecte flink diens weer in die postkantoor he, in die regeringskantoor he, sal die mense nie meer telefone ignoreer soos wat ons gesien het dit gebeur in die derde wereld Suid-Afrika nie, maar soos in die eerste wereld Suid-Afrika sal een telefoon geantwoord word, sal een persoon wat achter die toonbank staan gehelp word. Ons sal ons ons eie radiostasie hee Ons sal ons ons eie tv dienst hee Deur ons mense Vir ons mense Die nieuwe Suid-Afrika Bied dit nie vir ons nie Dit gaan ons alleen in ons volkstaat kry Daar kan ons akkie ratenies Oor alles kry wat goed is en wat sleg is Daar oor die Suid-Afrikaanse Die SABC het ons net een ondergraving van ons taal maar in ons volkstaat kan ons die bewarring van ons moedertaal bevorder en terugbring na die hoë standaard wat ons gewoon twas aan Ja, in die nieuwe volkstaat kan ons ontwikkelingskapitaal kry Soveel is wat ons wil hee Want die beleggers van die buitenland kan onthou van die ekonomiese groeikoers Wat ons altyd gehad het En natuurlik sal hulle verkies om in die volkstaat te bele Veel eerder as in die nieuwe Suid-Afrika Waar daar een bodemloose pit is wat kapitaal absorbeer en geen opbrings lever nie Die buitenland ken die boer. Die buitenland weet dat die boer eerlik is, hardwerkend is, dat die boer plus getrouw is, dat hy verantwoordelijkheid neem, dat die boere nie die stakers is nie, dat die boere bouwers is van vooruitgang en nie die vernietigers daarvan nie. Dit het tyd geword dat ons ons volkstaat kry, So ons die internationale arena kan betree Dat ons kan begin met internationale betrekkinge Dat ons internationale beleggings kan lok na die volksstaat Dit het uitgeword dat ons met ons eie politie mag Die misdaad verewig uitskakel uit ons eie grense uit Dat ons korruptie vaarwel toeroep Dit het nodig geword dat die wit man nie net verantwoordelikheid neem vir sy eie veiligheid, vir sy eie toekomst nie, maar dat die wit man, die boer van Suid-Afrika, vereens en vir altyd sy eie grondgebied kry, waarop niemand aanspraak kan maak nie, vereens eens en vir altyd sy toekomst kan verseker, en daarom is daar geen ander kese nie, hy moet hier die poging om ons eie grondgebied te kry, waar ons in vrede kan lewe, hy moet dit ondersteun, hy moet die volle gewicht daarby ingooi, om die ideaal te bereik, dat ons ons eie God kan dien, dat ons vir hom kan loof en prijs vir sy grootheid, en dat ons, die boerevolk, ons fondatie, namelijk die allerhoogste, kan neem as een basis waarop ons ons gaan vestig, kan neem en kan sê, Hemelse Vader, laat u wil geskiet, soos in die hemel, so ook op die aarde. Ons loof u en ons prijs u, want u is die God van alle gode, die skipper van hemel en aarde. Aan u kom toe die eer, die lof, die eerlijkheid en die aanbidding. Aan u wil ons getrou wees gee dat ons ons roeping sal vervul om die koninkryk groot te maak en dat ons nooit nooit daaraan ontrouw sal wees nie mag u in die denke hier oor in die besluit hier oor net gelei word door die skipper dier die koning, dier die almachtige. Sing, Afrikaners sing, laat die stem gehoor word, laat die nooit verdwijn, Afrikaners sing. Jy mag niks meer sê, jy is klaargepraat, is een hartseerzaak wat ons allemaal van die God verraad, kom van vanuit ons eie mensen. Wan die een skier van die ander op, En gebruik dit net vir sy eie lot, En hy staan vir niks, Nie soos ek nie. Ek weet het sal verander, Die veel sal een dag draai. Sink, Afrikaan is Laat die stem gehoor word, Laat die nooit verdwaai,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 Alles moet verander, die wiel sal jendag draai. Sink, Afrikaane sink, laat die stem gehoor word, laat die nooit verdwijn. O, oh, sink, Afrikaane sink, as ons saam al hier kan ons stem die kader Alles het verander, is het klaar te laat, Afrikane sing, laat jy stem gehoor word, laat jy nooit verdwijn. Oh sing, Afrikane as ons allemaal hier boor, kan ons een stil gebrek. Afrikane laat jy stem gehoor Laat jy nooit verdwijn Oh sing Afrikaners sing As ons saam al geen Kan ons een stil gebrek Afrikaners sing Bok van Blerk met Afrikaners sing Dit was deel 2 van André Vissagie Oor selfbeskikking As jy gister aans het, jylle 1 gemis het, ga na www.sik.co.za Op die rechterkant is ons archiewe, dit sal daar geplaas word, luister geris weer daarna. Ek het baie verrassings vir jou, hou ons facebook blad top, ons is bezig om aan een vervolgverhaal te werk, en ook aan ander video, reekse soos die Kofut reeks, die Bos oorlog reeks, oor ons Afrikaan herhelde. Ons begin morgen aand met Dani Teron. Skakel geris in morgen aand, 8 uur, as jy dit nie wil misloop nie. Op hierdie noot, groet ek Corrie Slabbert, tot morgen met die 7 uur nies, jou ja, onthou, Ons het nies in weerberichte 7 uur slochens en om 1 in die middag weeksta en ons actuele program op die oomlik 8 uur weeksaande. Dierentijd heerlijke heerlike Een heerlijke aand verder. Ek speel graag uit met Pieteron, se Dik Anna Polka. Muziek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 Kom kyk gerust by www.v.co.za Soek jy na a daksel vir jou poekie? Is jy eensam en alleen? Jy hoef nie. Ga na www.v.co.za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 Het jy alweer met die melkpoesien gespeeld? Nee man, die is af. Jy maas ook jy op jy cellfoon. Nee man, hier die verdonde syne. Weet. Dit was dit ene ding wat jy kan ontstaan maak. Dit is USL Services South Africa. So die ouwe, die Zero Down Time. Die beste dienst. 24 uur, ek sê jy, as DJ, die eie radiostasie, kontak hulle.